Потім і його побачила. Брагадира. Вперше після ночі з'явився складовщиком із якогось закамарка. Підійшов ближче, розстебнув піджак, сказав бадьоро «Набивайте, набивайте, дівчата, тугіше! Не завжди попадається такий янголячий харч». І помітно було, як очі відводить, уникає, щоб не зустрітись з Єлькою поглядом. Коли сміявся, зовсім очі його зникали. Усмішка була, але без очей. Сміється, а вони геть зникають під заборошеними повіками. Сліпна людина у своєму сміхові. І оцей безокий чоловік, з головою круто в межі плечі, з усміхом блутливим, оце той самий, кому ти вночі в сльозах віддалась? Той, що так тебе улещував, що пилким своїм белькотанням та співчуттям душу тобі розколов. Саму себе Єлька зараз ненавиділа за хвилинне одепотьмарення за те, що дала себе його шукати. Обранець, в'язистий, крутопикий, а росту був просто мізерного, особливо зараз, коли сутулився у своєму якомусь горбатому, зовечим коміром піджаку. Коли треба було братись за кількапудові лантухи, виносити із собору, Єлька з ненавистю кинула бригадирові самі носіть. А ти? «Я вихідна!» І він, винувато покліпавши віями, нічого й не сказав. Заціпило йому. Дівчата теж вирішили, що не жіноче діло тягати лантухи. Відійшли до грузовика і стали чепоритись. Єлька, зупинившись осторонь, з підлоби спостерігала, як вони вдвох, бригодир та його брат, горілчаний, клишоногий кладовщик, тягнуть комбікорм із собору. Зіткнулись лантухами в дверях, і обидва маленькі, мершаві, вовтузяться з тими лантухами перед собором, мов жуки, мов шашалі, перед величчю його. Жити для цього? Жити для комбікорму? Не хочу, не буду. Якщо не втоплюсь десь на Вовчі, зійду геть із села. Не пропишуть, без прописки житиму. Це ж моя земля, мій світ». Єдиним рятунком для неї уявлялось тепер у те безвісне життя без прописки. Коли йшла похнюплена до свого грузовика, шоферня з інших машин зачіпала її негарними жартами, але Єлька нічим не відповідала. Загравання не викликало в неї нічого, крім огиди. Всі вони були зараз і ненависні, всі були для неї бригадирами. Брутальні, липкі, з брехливими словами, з тваринно цупкими обіймами. Перед від'їздом ще раз навідалась до дядька Ягора і знов не застала. Повертались додому. Всі були чогось ним настрої, наче пересварились між собою. В дорозі бригадир влаштувався між лантухами від Єльки подалі, боявся, мабуть, що вона тепер нав'язуватиме це йому, відбиватиме від жінки? Можеш не боятись. Посилала вона в думці йому своє презирство. Полювала я на тебе. Ніколи ти мені і в сні не приснишся. Першої ж ночі вдома собор їй приснився. Наче стоїть вона сама в соборі, дивиться в глибину його купола, а там замість струмування світла, замість блакитного неба з золотими зірками, чомусь присмерк сіріє. Майже темрява. І хтось ніби метушиться в цій високій наскрізній темряві. Навколо неї стіни якось загадково шарудять. Єлька помічає, що сутіні, Зі стін собору звідусіль вилазять щитинністі випрячі голови, і не опудала, а всі ще живі і класті вирушаться. Прокинувшись, не могла до ранку заснути. Все знов передумувала, як воно складалось. Надії, макуха, зоряна вода, і майже злорадно табрувала себе. Оце ж тобі зоряна вода, калюжа твоя. Скрутне настало для гільки життя. Бригадирова проходи не давала. «До клубу не показуйсь. Викляне, обкидає багном привселюдно. Байстрючка, викурвок воєнний, оце вас такого в школі вчили, як чоловіків чужих відбивати. І так випоганить, що не знаєш, куди діватись. Хіба поясниш, хіба повірить, що бригадир її для єльки вмер, Не існує і не існуватиме більше. А навіть якби закохалась, права немає чи що. Скажіть ви, мудрі, як все-таки повести з дівчині, коли б раптом закохалась у жонатого чоловіка? Ну, хай з неї цього не сталося, але з іншою могло б. Бригадир пробував, правда, через якийсь час знов підкотитись. Лящав, хопив. Та на тому й кінчилась їхня любов. Хоча й біля своєї крикухи жити не став. змордований її ревнощами, змушений був чкотнути десь із села. Спершу прилаштувався в сусіднім радгоспі, а звідти ще далі кудись зринув. Зник з горизонту. Згодом чутка пройшла, що бачили його на шахтах Західного Донбасу. Бригадирова зовсім після того знесамовитіла. Такого славу пустила на Єльку по селу, що й інші жінки стали поглядати на неї з підозрою. Не того картали, який дівчину звів. Увесь гріх чомусь падав на Єльку. Дивіться, он, вона йде, та, що жона тих переманює. Може, й мого вже приманюєш, а в нього діти – а в нього я, так і вистежують єльку ті очі насторожено злі, руки крючкуваті, ладні принайменші, хай навіть вигадані, підозрі, впадли їй учепитись. Декотрі з чоловіків уявили собі, що вона справді кожному тепер доступна. Який-небудь гультяй аліментний і той вважав, що має право докучати їй, домагатись взаємності. «Ловка, ловка!» пішла Магдалина, не раз чула вона вслід. Знало б чоловіче поголів'я, яке воно все нестерпне було тепер їй. Нічим не краще за того спокусника, що знівичив Єльчину юність. Зганьблено її, за це ж мусить ще й сама розплачуватись. Стільки довелося зазнати принижень, випити кривд. Навіть дід-сторож якось уночі прикрав з-під вікно, став шкрептись як собака. Єлько, Єлько, пусти перегрітись. Відчинила двері навстіж, розлючена, крикнула межі очі. «Діду, щоб ви здохли!» Матері своїх синів тепер від неї стерегли. Один спробував залицятись, син бухгалтерів, так мати його на все село розрапитувалась. «Оту, чечільку байстрючку мені невісткою! Інші росу збили, а ти в хату приведеш!» і все до ниточки виклала, як ця хвойда з бригадиром базарювала, який вони там із собору на диба набирали комбікорм. А в теклому бригадиріві так і видно, зосталась в серці скалка, яка світієї соборної ночі. Через півроку листа прислав, кликав Єльку на шахти. «Приїзди, розвод візьму, почнемо життя спочатку». По друзі найближчій Ганнусі з птахоферми тільки довірилась звістом. Якби мене кликав, я б поїхала, сказала Ганнуся. А я скоріше умру, ніж до нього поїду. Бридкий він мені, осоружний, і всі вони такі. Немає, Ганнусь, у чистих людей, то в книжках тільки. І справді так думала. Нема чистих, нема правди. Пропили всю, на самого не перегнали. Брехня кругом, слова пусті, кожен тільки для себе живе. Всі, як той бригадир з руками залізними, що таки домігся сього. Зірвав вінок, брутально потоптав барвінок весняний. Подруга не згоджувалась, наводила Єльці різні приклади. Та Єльку це тільки дужче розпалювало. Ні і ні. Спротивив світ. Знову і знову вертались до думки податися, як інші геті з села, на завод чи на якусь новобудову. На носилки піду, цеглу таскатиму. Найтяшча робота мені не страшна. Та в конторі ставились до цього інакше – Голова чоловік лагідний, розважливий, що й до Єльки ставив доброзичливо, що разу стримував її запал, коли проходила в контору вимагати довідки на від'їзд. Ми ж тебе цінуємо, Єлько. Ти роботяща в нас, принципова. Чим тобі на фермі погано? За скільки слід, може, тебе там орден жте? А що баби плещуть язиками, то на те вони баби, щоб плескати. Дівчина красива, ти ще свою долю знайдеш. Грасо резонив і вдруге. І так тягнусь до весни. Можливо б і зосталась. Пригоїли збирали поступово. Якби не той випадок, коли малахольна зоотехнічка, чоловік якої вдома не ночував, прибігла на ферму і накинулась біля силосної ями на ошелешену єльку з прокльонами, хоч ця сном і духом нічого не знала. Шпурнувши вила в яму, подалася єлька в контору з твердим наміром більше не відступати. Ні голови, ні парторга не було. Сам бухгалтер за всіх святих, Сивий, голова довга, як диня, одне око справжнє, друге скляне. «Паспорт – це, Єлько, сключається?» – категорично сказав, вислухавши вимогу. «Дуже розумні всі поставали. Все кудись та кудись. А хто ж тут матеріальні блага творитиме?» Розлютили Єлько ці блага. «Я вам що, припнута до цього місця? Чи до сивих кіст на цьому вашому смердючому силосі? Підписки на невиїзд нікому не давала». Ну-ну, сторопіло виречився на таку пісню бухгалтер, оце заспівала. З яких книжок ти такого нахапалась, товаришко Чечій? Чим тобі змодилось наше виробництво?»